Goizuntan biostegunetarik egiten dugun bezala, kazetarien solasaldia dugu, eta gurekin goizuntan uh, maite ubiria garakoa antxeta irratitik egunon. Egunon! Eta aian debuten, franz Ene ondoa ondoan, egunon txurri ere. Egunon, bai, atxartzen dut piskat, bai, dena ongi. Atxartu, <laughs> e maite uberia zurekin asko gira. Eta lehen, aipagaia, franziakko aktualitzatzea azken egunetan duena. Notre Dame de Landeko aireportuarena, nant e naona edo ondoko egian, aireportu proiektu famatu hori, ustea erabaki baitu Frantziako gobernuak, lehen esten dute orai ko aileportuen bizitzea, nantekoa eta jenekoa. Maite Ubiria erabaki hori nola nola ikusten, ikusten duzu? Bo, pues da hori bezalako proiektu erraldoi batez, eta txikitzaile, ez. Neurre handi batean alborratu izana, ez? Eta bai, egia da azken 50 urtetan ez da E, ez dakit aukerarik edo erabik eminik izan e, ba, proiektu e, horrekin edo aurrera edo atzera egiteko. Egon da, olako lapsus luze batian, ez anarteanan resistentzi popular bat, ez, herri movimendu bat e, osatu, osatu einda, eta bai, bas, presidente berriak ematen du, ba, erakutsi nahi dula, berak erabakitzeko, gauzak erabakitzeko, gauzak dosierrak izateko ere, E, autatua izan dela, baita bere programa betetzeko, eta nik uste dute, ba, hori bezalako hauzizar bat itxitzat emateak, ba, seguraski laguntzen dio, bere izaera hori, izaera, presidente egisa bere izaera hori e, eraikitzen, baina egilea da, Ba, ez dela zehuraski, e, erabaki bakarra ez, ba, ematen du naizta, e, erabatitzitzat ez izan, badirela beste dozir batzuk, baita ere urrezko, ez, mehategien ingurukoa, ez, miniprojektuen inguruan, e, htelerro berririk ez. E, 2008a e, bostean nolabait Parisek jarrita zeukan baita bere utagaitza e, erakusketa unibertsalantolatzeko eta o, o, e, ba, utagaitza horri muzine indio ere baita etxitzat eman du dozierra hori. E, nik uste dute, hainbat e, e, kasuetan ba, nolabait ordenatzen ari dala estatua edo estatuaren gastuak, ez eta an erabaki bat hartu da, baina edo zein kasua nik uste dute inguru giroaren ikuspuntutik e, e, ba, ba, erabaki ona izan dela otxedan delandemtzean dela, de, de, de proiektu horrekin e, ja maiera bat ematea eta beste zerbait pasatzea. Aian de buten, eraz, proiektu horrek gibelerat egitea, jakinez, ba, ipatzen da, geferendun bat izan zela, Holanden gara ian, eta, ba, Macronen kontrako opositsioak bizten dena, ipatzen du, gibelerat egite bat, Estatuaren autoritatea edo lagdiria ere hori uh, guzti saltantzan esartzen dela nolei ikusten duzu erabaki hori aldehurtai Bai, egin uke izan nahi, e, zea, bildotz belza debate <laughs> <ne> honetan. <laughs> e, Azpimarratu nahi nuen, hain zuzen ere, eta zukeipatu baitu zuere, e, zea, erabaki horrek, e, ba, alde batetik e, poza sortu duela, baina baita ere hasarre eta asarre gorria, gogoan dut ere mm -hmm. anteseko alkatesak erranduena, e, aipatzen duzun denaren ilotik, berriz ere diot, ba, erreferrenduma izan zela, eta zangopilatzen pilatzen dituela, beraz, erabaki horrek, ba, Hainbat uh